Satellit. Radio med Vrindski. Direkte fra havnen i Skagen. Danmarks Radio præsenterer stolt. De sprøde heste. Anders Lund Madsen, Signe Lindqvist og Anders Breinhold er... De sprøde heste. Ja. Det er vi godmorgen og velkommen til Skagen Havn. I Skagen Havn. I Skagen For 10 sekunder siden, eller det er så 15 nu. Ja, det vil være 15 sekunder siden. Så vi og snakker om, hvad vi skal sige nu og hvad skal vi sige nu? Nej, det foregår på den måde, at, at, at, at vi sidder omkring et bord her på Skagenhavn. Det er et grønt bord. Jeg tror det er købt noget trælast eller noget. Silvervandet? Uh, kunne det være? Det kunne også være noget byggekram? Det kunne være råd og død. For så har vi ligesom dækket de tre store kæder yes. der. Uh, og så er der 10 sekunder, der siger at sige produceren det er så artikel. Det nu vil den Og siger at nu et ti sekunder til. Og så siger du Anders. Uh, du, du, man kan lave det, du siger. At du rejser blikket fra bordpladen med noget der ligner uh, vandring over Alperne ja. Hvad skal vi lave? Eller hvad skal vi sige? Hvad skal vi sige? Ja, for ja. vi ved godt, hvad vi skal lave i dag. Vi ved bare ikke, hvad vi skal sige nu. Nej, Nej men skal vi så ikke bare sige øh, nu, hvad det er, vi skal lave i dag? Hey. Jo, jo, så ved, ved vi bare ikke, hvad vi skal sige næste gang, vi skal på. Og det, det er det samme Og Folk tror det er så pisse nemt ja. derude, ikke? Jo. Det er hele tiden lidt et arbejde i den værksted. Jamen, det er rigtig, jeg har Hvad det. skal der siges? Ikke bare nu, men også næste gang. Og der er allerede en ung mand der står og ser det, som ja. siger at det her, det er nemt, det virker nemt. Ja. Men det er det der det svære. Kunsten er, ja. er at få det til så nemt. Ud. Ja. Der er jo, der er jo folk der der er jo, der er, der er jo der er omkring 12 eller 13 mennesker der har arbejdet på det, jeg står og siger lige nu. Vi kan også lave en sjov leg, og så slår man op på en tilfældig side BT og så snakker man om det. Det synes godt så skal det ellers være blad. Okay, så siger jeg 1, 2, 3, slå op på side 14. Nej, jeg er op på side 9. Okay. <laughs> helt overraskende. Og ved I hvad? Ej. Nu der, vi er vi helt tilfældigt når dertil, ikke? Ja. Det er Så sidder Hun hedder Tina, 23 år fra Oxføl. Hun øh, er stripper, eller var stripper, og gik under navnet Miss Og øh, Miss tror tro nej, hun fik slidgigt i sin knæ. Derfor måtte hun stoppe sin stripperkarriere. Videre end en gang i stuen ikke? Mm. Der var hun 27 år. Og lugte af jædermeister kl. 10 om formiddagen. Men nu, så står du hun er 23 år. Er det ikke sjovt? Eller er det mærkeligt? Det er ikke sjovt. Det er overhovedet ikke morsomt. Det er mærkeligt. Det er mærkeligt. Men er alt det her, du siger, rigtigt? Det er, jeg, det er rigtigt. Vi er, vi er i gang, da der var et program, der hedder Katapult. Der er vi i studiet. hvordan kan du ud fra, lige at set hende, viser at du kender hende? Det kan jeg da se. Hun bor også i opspil med det gamle med tequila. Hvordan kan du se det? Hun var også med i live-pigen på Kanal København. Så det var, som kender, der, det kan jeg da se på se du så ikke på ansigtet. Jeg kan se det på ansigtet. <laughs> Hvordan, øh, hvorfor hed hun mist Tequila? Det øh, ved jeg ikke. Ja, ikke. <laughs> og hvornår går hun med knæene i dag? Jeg aner det ikke. No. Jeg kan bare huske, at øh, det var faktisk ekstra blad øh, der skrev rigtig meget om, at hun har fået slidgigt i kranen. No. Så måtte hun stoppe sin lovværdige øh, striberkarriere. Det er også svært, at hun bor i Og ja. Det er jo lige fremme centrum i landet. Og det vil sige, at, at det var der, hun havde sin base og sin kæreste, som havde en Fortmandeo. Han gad ikke at køre hende til alle mulige steder rundt i landet. Det er jeg da godt forstået. Ja, og så må du tage tågen. Men der er skydeterræn i Opsbøl. Ja, det er klar over. Ja. Og så er vi i gang med dagens program. Om et øjeblik, der fortæller vi dig, hvad der er i dagens program. Fordi det bliver et, øh, et godt program i dag. Det bliver et spækkeprogram. Det bliver ja. et program både for noget for øjne og ører. Okay. Men også bliver det et sørglet program. Ja, det er min datter, der vil kalde Mix and Match. Mix and Match i De Sprøde Heste. Bent Fabric, Bent F med uh, Every Time You Go Og jeg kan godt lide Peter Fordin, jeg synes Peter Fordin er sød og rar ikke? Mm. Men, men hvad sker der med det her nummer? Og det er ikke for at være sur for morgenstunden Men det er sådan lidt Vi har hørt Peter Fordin synge nu Jamen jeg synes Peter Fordin synger godt <laughs> Men han synger, han kan ikke meget andet end at synge på den måde der Og så siger vi, du skal også lige med på Bent F's album Fordi så kan vi lige lave sådan en ud i det blå ting der Og så scorer vi kassen på det Men nej, det kunne man ikke jeg har faktisk ikke rigtig efter det her nummer. Jeg tror altså at jeg har hørt det før. Så det kan jeg ikke udtale mig om. Men det normalt, kan jeg meget godt lide det. Er en stor del. Det, Jamen, det var det, jeg lige lægge med til, at jeg startede med at sige, at jeg godt kan Peter Fortuna fra Aarhusby. Ja. ja. Men jeg startede med at sige det her speak, at jeg godt kan lide ham. Hvad skal der ske i det her Og den lige altså, fordi han er jo til. Ja, han er bøsse. Mm. Men når når skal jeg være på den måde, kan jeg da også godt lide, at det er på den måde, jeg der ligeglad. Kan du også lide ham på den måde? Nej. det er jo det, der gør godt. Jeg synes, Peter Fortuna sidder. Synes du også, han er lækker? Nej. No. Nej, det synes jeg ikke. Synes du, han er lækkert? Jamen så altså, han er jo ikke... Din mikrofon røg. Ja. det, jeg siger? Det? Hvis, man, hvis, man, hvis man siger, at Peter Fordin er homoseksuel, så ryger jeg mikrofonen. Ja, det kan han røg. Prøv at sige det igen. Peter Fordin er... Så røg den igen. Ja. Men vi skal tale om det det, vi dagens skal om. program. Yeah. Og Sine, øh, du siger før, det bliver lidt sørgeligt i dag, og det vil jeg også give det ret i. Men der er ikke kun sorg. Der er også eftertænksomhed og også glæde. Ja. Og det er ja. det, der gør det her til mix match. Fordi der er jo selvfølgelig en, en ting, der er noget, vi skal have lagt i jorden, om så måske sige, det overført betydning men vi skal have det sted til hvile. Et dyr, som ikke er længere, i iblandt os vi talte om det så småt i går, og det vil komme til at præge meget programmet i dag, det er selvfølgelig klumpefisken klumpe 3. 3, undskyld, det er ikke 2, det er der klumpe 2. Det er klumpe 3. Klumpe 3. Klumpe 3. Ja, men der har været... Vi, vi, har, vi, vi har fået netop at vide med mit øre, at ham op fra uh, Hertals, Thorben. som ejer fisken, Torsten, Thorsten, som er har biolog deropfra, for han siger altså, det er uh, nummer to. Ja. Altså, han skal der, selvfølgelig vide det. Men der var utrolig mange uh, lytter i går, som uh, skrev ind, at der faktisk var to fisk, uh, to klumpefisk, der var døde, så derfor måtte det her være klumpetræ. Jamen, de har kun haft to deroppe. Jamen, der kan også være andre klumpefisk andre steder. Jamen, og jeg hvor... synes jeg ikke, at hvis på at den måde skal være racistisk omkring klumpefisk. Og kun anerkende de klumpefiskere, som kommer fra det museum. Klumpefiskere? klumpefiskere. Jamen, det, det ved jeg ikke, Signe. Altså, det er en meget lang. Nej, nej, men det er da skide svært. Hvad skal vi gøre, når vi skal besætte den stakkels tings? Den hedder Klumpe. Ja, og så er ikke noget med tal, Nej, for det er også noget, at, at give et tal, i at den er en række af utallige døde klumpfisk, som vi komme i radioprogrammer hen over sommeren. Og sige ret, alle klumpfisk er lige. Alle klumpfisk, og nogle er bare lidt mere lige end andre. Ja. Men der er, det er ikke det eneste der program. Før vi bistiller den, så skal vi også der dig afsted, Anders Breinholt. Ja, men... Øh, du ligger øh, i til til noget af en... Politisk... Kan man nævne sige øh, ting, du skal ud og lave her i dag Tony rejst skiltet op Tony øh, Scott har nu rejst et skilt op, hvor der står Danmarks nordligste punkt Grenen Grenen er snyd ja. Og det er jo øh, øh, det, som, som vi havde en diskussion om i mandags om, hvad, hvor, hvad er det nordligste punkt på grenen? Er det selve grenen, altså hvor havene mødes Eller er det der, hvor måderne står lidt til venstre for grenen? Og selv turistchefen herfra, hun sagde jo, at det er jo altså øh, der, hvor måderne står lidt til venstre fra grenen, som det er det nordligste punkt. Og efter som nu vi alle sammen har været i øh, Skagen i nogle dage, og alle sammen har været ude på grenen, så føler man sig jo man føler sig godt taget ved næsen, når man øh, står i kø i henvædet et kvarter og 20 minutter for at få taget et foto af sig selv, øh, og hvor man står på det nordligste punkt i Danmark, ikke? Og det vil vi nu i dag gøre både på, og vi vil redde turisterne fra at blive snydt. Ja. Det er dejligt. Det er mig, der skal ud og køre. Det første stykke musik. Ja. Og det skal blive i tidens toneklang, og uden øh, nogen, som vi kan hilse sig op over bagefter. Fordi nu skal vi bare have musik, man bliver glad og noget af. Det var Outlandish. Ja, og det var så opløftende, som vi kan gøre det. Ja. Mm -hmm. Hold det ellers op. Nu skal går. vi ikke generere flere af de dejlige Ej, musikere, der vil, bruger jeg, jeg, hele jeg vil, deres liv på at lave gode plader. Jeg vil godt fortælle noget. Okay, fedt. Øh, da vi sendte fra Svendborg. Ja. Der viser det sig jo, at øh, der udstil, udspiller sig et stort drama på, på Rådhuset og på Amtsgården øh, i Odense. Yep. Fordi at øh, Anker Bøje, borgmester i øh, Odense Kommune og næstformand i kommunens landsforening, han øh, får besøg, det havde han i går, af kronprinseparet på den tur rundt i Danmark, hvor Henriette Honore følger lige i hælene på dem. Ikke? Mm. Og øh, der var jo det, den problematik, at Jan Bøje, som er Amtsborgmester fra Fyns ja. Amt, han ikke var inviteret med til middag på kongeskibet. Nej, man havde vejet ham og fundet ham for let eller tog til skibet. Vi ringer så til Anker Boy og får så at vide, at Jens skal selvfølgelig med alligevel. Og jeg skal lige høre, hvorfor er det, at vi kan ringe til, til Anker Bøje bare sådan? Det er jo fordi, at vi så skal sætte skruetiden endnu længere tilbage. Da vi var på Samsø, der boede han jo på samme hotel som os. Ja. Vi møder Anker Bøje. er nærmest blevet vores sølvreven hos vennen, ja. han blev ved, ikke? Uh. Så øhm, vi ringede så til anker i, i Svendborg i sidste uge og snakkede med Ancher. Der, der, der var han så i Aarhus. Og, og i Ja, og golf. Han har faktisk også ferie denne her uge, ja. men har alligevel sit tid til at tage imod øh, de kongelige i går. Ja. De var i Odense i går. Det er jo det. Og hvad skete der i går, Sådan Fortæl uh, lidt om, hvad, hvad de lavede i går. Jamen, øh, altså, de var i øh, voldsmose, ja, blandt er, andet. Ja, det er jo det, som det meste af medier og interessen har samlet omkring. Det er jo, at Mario spiste en, øh, en stykke mm -hmm. af et falafle, ja. Ja, en falafel i voldsmose. Og det er et enormt signal fra, øh, det, øh, altså fra det officielle Danmarks side om at sige, ja, vi siger ja til indvandrere. Ja. Vi har sendt Marius som er vores fineste juvel fra det officielle Danmark, ind i bikuben med Altså med munden fuld af falafel, kom hun ud igen, og i live, og, og er nu i gang med at restituere sig på Dannebro ovenpå. Og oven i det, så havde uh, Frederik jo også uh, mindre end døgn inden sagt uh, ordet skidegodt i Aalborg. Jeg ja, kan jeg forstå, at han havde bandet, ja. og det havde man, uh, var det på TV2, eller var det på DR? Jeg tror, det var TV2, man, havde, man gik ind i en analyse Det af, kunne de også lige så godt symbol. have været på DR. Det ikke? kunne have været på DR. Ja, for jeg så også, at Natasha Krone på DR, da de er i uh, Aarhus, uh, siger, at de har haft et uh, ene interview ja. med kronprinsen, og der har... De hvor jeg siger noget om TV-Avisens... Ja, det må du meget gerne. Bare det ikke er pænt om et øjeblik. Der er uh, TV-Avisens uh, reporter for fat i Kronprins Frederik. Og det er altså et ene-interview, der han mm. er der på vej ind i, i bilen. Ja. Der står han og hiver er faktisk på vej ind igennem mm. bilen, mens journalisten så har fået et ene-interview, hvor han spørger, hvad han synes om Aarhus. Og hvad var svaret? Om han kunne lide at uh, vise sin kæreste rundt, sin kone i Aarhus. Sagde han, det var skidt. Ja, ja, ja, ja. ja. Ej, Natasha krummer bare, sagde, at hun skal holde igen på lipglossen, for det er altså ved at tage overhånd. Det er ved at gå i Der er tale om, at man er blevet en med sin Lipgloss, og så er det gået galt. Men og jeg var nemlig i London, da jeg var dreng, øh, da lipglossen lige kom frem. Og Der ja. gik jeg i 6-klasse, og så hele min klasse, alle pigerne i min klasse, det var piger, det var Ulla, det var Mleen, det var hele bundet. Jeg skrev Lipgloss, jeg købte, hvad der svarer til en palle med Lipgloss, og indførte som sådan lipglossen til Danmark, så jeg føler et medansvar. Og der er også derfor, som en af de første brugere af Lipgloss i Danmark, ved at sige til Natasha, ro på. Okay. Anker Boy, øh, havde altså så besøg i går øh, i, i Odense. Ja. De var også i øh, Odenses zoologiske have. De var hos Andersens Hus. Ja. I det zoologiske have, også der står æber. Frederik og Marry lige foran øh, øh, akvariet, om man vil. Det store bassin, hvor at søhestene lever, og øh, lige pludselig kommer der en dykker frem. De står selvfølgelig på den anden side af ruden, og der dykker ja. ned blandt søhestene, der sætter en invitation op mod ruden, hvor der står bi med at dykke med søheste. Og så siger Zoologiske Haves øh, direktør, søg for jeg ved det ikke, søheste. <laughs> for jeg netop stod en i hånden, at det var altså søg min fejl. Øhm, hvor er det, der så sker, det er, at øhm, de bliver inviteret til at komme ud og dykke med de her søkør. og det er jo fantastisk. Det er det, der er sket. Og hvad svarede de? Jeg synes, det tog en fuldstændig stor, at det, at det var søg jeg De svarede ja, tak. De svarede ja, tak. Men søheste det er også det der, der er... Ja, Må jeg sige noget om søg Ja. Jeg var uh, med min familie i uh, Odense. Aquare. London? I, I, I London har jeg også været med min familie. Men, men jeg var har set søgekøerne sidste år. Hvad skete der dagen efter, vi havde været der? Der De døde, døde søgekåen. Og ikke mindst, så kan jeg også sige, at vi har fået en mail fra en, øh, en øh, lytter, som siger, at Mary også øh, rørte ved en af dødningehovedaberne. Det er forhåbentlig Den løg. det løgn. Den, Den spiste af Den kan jo jo have, have Ebola og Vestnilfeber ja. og alt muligt andet. Det er huske. Der er. står nemlig, at normalt, så må man ikke, så må man ikke røre ved. Nej, de er jo altså sindssygt smitsomme. Ja. Du Nå. skal bare huske vores huslæge, en Madsens ord. Vask hænder før, under og, og efter. Men det, det hele drejer sig om, det er jo Anker Boy. Hvordan gik det til festen i går? Men Blev Anker Bøje stiv? Blev Jan Bøje Hvad skete der til festen i går? Vi skal ringe til Sølvrev, ja, vi, vi skal ringe kan... til husvinden. Vores husvende. Anker også... Bøje. jeg siger også, at du, sidder, at du kommer hjem på Dannebro efter en lang dag i Odense, ikke? og så lugter man ens fingre både af falafle og abe. Og... og ikke mindst øh, vandpipe-tobak. Jeg kan ikke. Jeg kan ikke røde, det er også vandpipe. Jamen, det kan jeg se her. Der ja. sidder nogen og røde vandpipe lugter rundt om den, den ene hånd, lugter den af søko og søhesten Den anden hånd, lugter den af abe og falafel i rp så s uangål Det er Svenske Anna og nummeret We Are. Nu skal vi altså til det. Vi skal uh, fatte telefonknogen, for yes. at gøre det ind i vognen, Christian, vores producer, som pigerne er helt vilde med, kan vi forstå. Ja, og jeg skal lige knytte på kommentarer til, at den mand er jo en eneste lille billedramme uh, på vores hjemmeside, og så vælter det jo ind. Jeg har ja. der aldrig Mets. i mine uh, mange år som radio-medarbejder uh, været ude for... Hå, 11... nu ringer vi altså. ja. Er det hans mobiltelelår? Nej, det er til, til Rødehus. en Kommune, der ja. er optaget på alle linjer. Vent vendigt. Vi venter bare. Okay, vi venter. Venter. Men så kan jeg så, mens, mens vi venter, lige nævne. Kan du færdig med Christian? Ja. Det tror jeg ikke. Okay. Jo, kan du bare. Jeg vil bare sige, at, at, at pigerne er jo vilde med om De, Det bliver skrevet igen og igen. Christian... Hvordan er, er, er, er, er, er du kommet fast sammen med nogen? hvorfor folk ja. det er det tøj henne? Kan vi Hvordan få flere for, bedre? Ja, kan flere bedre, og kan bedre, hvor du hiver lidt op i trøjen og sådan noget. Og det, ja, er, det, er, det er også en flot by. Ja. Jamen han er en flot by. Ja. Ja. Men, men det er jo bare, det, at nogle mænd har det. Ja, og Christian det Christian har skal det. Se. Ja, det har Christian. Og jeg, jeg kan lige så godt sige til uh, de... Goddag, vi skulle bede om Anker Bøjes kontor. Det er Tak. Det er også lækkert. Anker Ja, også ham. Sølreven. Ytter Friis Mikkelsen. Goddag, det er Anders Breinholdt og Anders Lund Madsen og sin Lindqvist for Danmarks Ravl på 3 Ja, goddag. Hej. Hej. Godmorgen. Eller godmorgen. Godmorgen, ja, lige hvad ja. jeg vil. Det ja. blev, blev det en lang aften i går. Jamen, det blev jo en lang aften. Ja, Nej, jeg... det var jo kun fordi, vi så gerne ville have Anker i radio. Ja. Vi kan jo stå, er Anker til stede? Nej, han er jo sommerferie. Anker, Anker, du ved jo godt, at Anker er jo nærmest blevet vores husven på programmet. Jamen, Rommel. det ved jeg godt, men jeg kan jo ikke hj han var kun på arbejde i går jo. Jamen men det er også derfor, jeg tænkte på, at blev det en lang aften for Anker i går. Altså det kender jeg jo ikke noget til. Nej. Nej. Nej. det er jo ham, vi skal ringe til. Ved du om Jan Bøje blev fuld i går? Altså, det er ikke noget om. Jamen, I snakker med nede på Rødehuset? Nej, det gør vi godt nok ikke. Du var ikke selv med, så? Nej. Nej. Du, du ville gerne have været med, ikke? Jeg har ingen kommentar. I må ringe til ham. Det Vi prøver lige hans mobil, tak. Ja, han går derinde. Hej. Ja, må hej. Hey. Øh, Christian, ring op til Anker uh, mobilnummer. Det der gider jeg ikke. Vi, vi kan ikke engang lægge en besked. Nej, men Og, det er vi er nogle af de eneste i landet, der har en Anker uh, uh, mobi mobi mobi mobil, mobil, mobil over, når han ja. er ferie. Anker ja. ja. Bøje uh, har jo det, uh, handy... Altså, okay, Anker Bøge har jo et uh, handicap på 8 i golflivet, skal vi lige vide. Hold det op. Men det er et lille handicap. Det er et godt handicap. Det er handicap. handicap. Ja. Kan man så få lige de der fede forkeringspladser? Øh, det, nej, så skal man over under 5. Okay. Du har ikke andre Anker Jeg er ikke der lige nu. Du kan eventuelt indtale det besked. Kan du have en god dag? Hej. Besked nu. Hej Anker, det er Anders, Anders og Signe. Hej Anker. Hovedå. Hej Jeg har det godt. Vi uh, skulle til at sige Tak for i går. Nej tak, Nej, tak for sidst. i, i Svendborg. Vi ville selvfølgelig knaldt gerne have hørt, hvordan det, det gik i går. Hvad tid, du kom i seng? Hvad ja. skete der? Var Jan Bøje fuld? Var det i orden, at han kom med alligevel? Så kan du ikke ringe til os, for vi vil rigtig gerne høre det i dag. Mm. Øhm. Og hvordan var det med aben ja. og falaflen og alt det der? Der er så mange indtryk, vi vil gerne høre om det. Ring op, banker Anker. Please. 73 gange 20. Bare ring til os, Anker. Ja, så kan du også være med i lokalmesterquizen. Ha' det godt. Hej. Hej. Der er jo mere festmusik. Kim Carrins owner oh no, of the Brett Davis Ice Ja. ja, og så skal vi til, Anders. Du skal afsted, du skal ud i, øh, i din bil, du skal køre afsted øh, ud mod grenen for at søgesætte det, som godt kan blive øh, dit sidste projekt. Muligvis. Du skal, ja. du skal ikke have hånden, du skal have begge hænder og fødderne i en webserede nu. Prøv at, vi er blevet øh, gjort opmærksom på, efter vi selv startede diskussionen op, primært Sina og dig startede diskussionen op, hvad er det nordeste punkt. Det er ikke grenen, det er ikke der, hvor turister, de står. Først betaler de en parkeringsafgift for at få lov til at parkere deres bil, så skal de nærmest også betale for at gå igennem sandet. Og så kommer de ud, og så står man med fødderne øh, i det ene hav, og det andet hav. Og så tror folk fejlagtigt, at nu står vi på Jeg har det, set, det nordligste ja. punkt på det europæiske fastland. Men nej, det gør Ej, man ikke. Nej, for der er jo også noget. Ja, men det er ikke rigtigt. Det er jo ikke fastland, det er, det er jo ikke med rigtig med til Europa. Europas fastland jo. Festland? Festland. Nej. Det, det er, er ikke med til fastlandet, som sådan. Det med til fastland men ikke til ja. fastland. Det som øh, og jeg har set forældre fortælle deres små søde børn, at, at nu står I på det nordligste punkt. Jeg har set børnenes store, trodsygelige øjne lyse op i noget, der ligner en afklaring. Ja. Og alt sammen er det løgn. Din datter stod helt glad og sagde, nu står jeg på det nordligste punkt i Danmark. Ja. Men, men så gjorde du vel det her, at du revet hende væk og sagde, kunne du godt dig? Og så flyttede hun over, hvor månene står. Ja, men det gad hun ikke. For alle de andre far, hvorfor står alle de andre på et andet sted? Jamen, mm. det er så, alle de andre har ikke ret. Men alle de andre, de kommer til inden for en times tid at stå på det rigtige sted. Ja, det betyder også en vis omlægning af sandormens rute, jo. Og det er så det, vi Op. også er i gang med lige, og skal finde ud af, hvordan vi det. Og vi, vi også ved have, have krejlet os til en megafon, kan jeg forstå. Ja, det er for den lokale redningsstation. Øh, de Hvor meget det var. kostede den, Tony? Scott? Jeg ved ikke, om lige, Tony, kan komme over og give en vi fordi du har handlet lidt til en megafon her. Den kostede øh, tre t-shirts og et par CD'er. Okay, vi er jo i Jylland, som man siger, så det er ingenting, der rigtig kommer af ingenting. Og, og der er betalt moms af dem. <laughs> ja, der det. er betalt moms af, af præmierne her. Det er der. Jamen, så Ja, og god tur. Ja, god Landtag, tur, skal Anders. vi uh, spille skal. noget moderne musik. Det skal vi. Må jeg trykke på knappen? Ja, værsgo, Anders. Mine damer og herrer, der kommer nu et nummer, så jeg ved, de vil holde af. Her det var bare. det Robbie Williams. Med uh, rock DJ. Ja. Ja, og vi skal i gang med at en ting, så lige før vi efterlyser den ting, så vil jeg godt lige også høre om, det, hvis der er nogen, der ved, hvad det er, han har skrevet rundt om halsen på fransk, så er jeg altså meget interesseret. Robbie Williams har jo skrevet noget på udenlandsk. Og mit bedste bud er Carpe Diem, ja. eller lev stærkt, dø unge, eller et eller andet. <laughs> men jeg tror, det er langt mere sofistikeret, fordi han er jo øh, englænder, og har været med i Take That. Og, og allerede der, så tænker man, det her er jo en øh, af de mest sofistikerede mennesker. Der var ja. jo en, der var med i Robinson, som har Carpe Diem tatueret på røven, men jeg kan ikke huske, om det var. Det må være brækker, Jens. Nej, for det var en kvinde jeg tror ikke der med Lima. Jeg er ikke sikker. Det er også lige meget, fordi det er noget andet, som er vigtigere. Fordi vi har fået en sang i yeah. anledning af uh, Klumpes død. Yeah. Altså, og, og der er simpelthen sket det forfærdelige, før vi faktisk nåede at læse sangen ordentligt igennem og, og, og, og tage, tage, ligesom, tage stilling til, hvordan vi skulle kunne bruge den her sang. Så er den simpelthen forsvundet fra vores, fra vores indbakke. Og jeg mener, det var en dame, der hed Maria eller noget af den stil, som havde sendt som Maria, hvis du er derude, sendt lige sangen igen. Og jeg husker det som det var en god sang, der var skrevet til klumpe. Fordi ja. der er jo bred opbakning omkring den... Den øh, form for øh, højtidlig ceremoni, vi skal, øh, vi, skal, vi skal til senere. Jo, jo, jo. Og, og selvfølgelig også en vis øh, kan man sige, forsigtighed øh, fra, fra, øh, fra, fra entusiasternes side med, at, at det her nu er noget, vi tager alvorligt. Eller, at det her nu er også noget, der skal hives ned gennem søler. Der kan jeg bare sige, at det skal det ikke. Nej, det skal det ikke. Det skal det ikke. Det skal, det ikke. Det skal det ikke. Den fisk, den skal bare ordne afsted. Og det er Anders Breinholt jo også kommet. Ja, han også Vi kan jeg forvente, at han kommer tilbage, men han er dog sendt ordentligt afsted. Ja, og vi sidder nu tilbage her med en eneste opfordring, før der kommer et stykke musik til. Og det er, at hvis du vil være med i vores lokalmesterquiz, mm. så skal du ringe nu til os på telefonnummeret 70 3 20 Og så kan du vinde på 3 i dag, hvis du vinder hele Mulevitten i dag. Og så kan du også gå videre til morgen. Og hvis du så også vinder hele Mulevitten i morgen, så vinder du altså øh, en VIP-billet og faktisk to VIP-billetter til... Øh, Skagen Festival Og det betyder altså at Det er hotel øh, Undskyld Skanderborg Festival Jeg jo. sagde noget andet Festival øh, Og altså Det er hotel Og bespisning Og fri bar Og t-shirt Og alle mulige ting Ja ja Det skal du ikke sige Så, så lang Det er to part billetter Til Skanderborg festivalen En hotel tillæg, To per iglo Inklusiv sovepose Og ligunderlag Til to personer halvanden times smukfestbespisning og fribar i festivalens VIP-telt. Mm. Og to festival-t-shirt. Ja, og der er vel kun en mand i det her land, der ikke kan vinde den. Og hvem er det? Det er en, der ikke må komme på Skanderborg Festivalen mere, som jeg kender. Hvem er det? Nej, det må jeg ikke sige i ord. nu bliver man overhovedet ikke nysgerrig. Nej, men det er også en, der er kendt. <laughs> Så sig det lige. Nej, jeg vil ikke, men det er en totalt god historie. Han blev herrestiv, og så kommer han op og... Nej, jeg skal ikke. Ikke mine ord. Nej, ring ind, hvis man oh, vil vinde. det kan du ikke, Anders. Nej, det er en herregud, i stort hvert. Ærligt, jeg ikke må sige det. <laughs> okay, så fortæl den til mig under pladen, så fortæller jeg den bagefter pladen. Så er det Nej, ikke dig, der siger i radioen. Nu skal vi have et stykke musik, og øh, jeg synes, vi skal vælge noget moderne musik. Øh, I 4-4-del. Take it away. Her var det Alanis Morissette og nummeret Everything. Et nummer, der især er berømt for 4 sekunders frasering hen imod slutningen. Yeah. Oh, ja, hvor det lyder fantastisk. Resten kan vi godt måske Nej, det kan vi ikke. Det er et Nej, dejligt nummer. Men det er specielt de 4 sekunder. Vi har nu halvfødt en forklaring på Robbie Williams i hvert fald. Det er det, der er ja. en, en fransk version. Altså, det er jo det, der er fransk, der står Jaco og Son Så er vi så ja. bare lige langt, for det ved vi så ikke rigtig helt, hvad betyder. Chagun à son gros. Det er ja. lyder som umiddelbart noget. Chagun jag à son, det må være noget med, noget med af sønnen eller noget. Ved, det kan godt lyde lyde er som er sønnen, er, Når man har en nyset nede i Frankrig, så... så, så, så. Hvad siger du? Hej Hver sin smag. Vi har simpelthen fået en mand, som uh, kan tale fransk. Hvor jeg synes, det er så det er. dejligt. Hver, Hver sin smag. Men nu bliver vi nødt til at tage tilbage til København, for vi skal have betrædt via satellit. Radio med fransk Direkte fra havnen i Skagen. Danmarks Radio præsenterer stolt De sprøde heste. Anders Lund Madsen, og Anders er De sprøde heste. Velkommen tilbage på havnen, som vi jo øh, desværre må sige blev pludselig affolket, øh, fordi vi kan ikke konkurrere med faldudrykninger. Og Anders... Ja. Det er så trist, at du som Falk ikke er her hos os lige nu, fordi der har været to af de helt nye Falkvogne forbi. Og er det ambulancer? Hvad er det? Det, det er en, er en akutbil og en ambulance, ikke? Så det er en ambulance og en lægevogne? Ja, det er det, der. er. Uh, Firehjulstræk i lægevognen, og de er nede bag havnegrillen nu. Vi kan jo ikke se, men alt det publikum, vi havde, måske, det havde bygget op i løbet af dagen. Der er vægt på nær men, nogle meget standhaftige ja. mennesker. Der er seks ja. mennesker, der holder ud. Resten er nede og ser på, på uh, fede det. sygdomme. Hvad ved I hvad? Så vi synes, at I skal give de mennesker, der er døde kaffe, og alle de andre, som har gået over for at på det der, dem kan ikke kaste i havnen. Ja, men vi kan da håbe, de falder der, der, der er en folk, som skal hen og se og ødelægge. Tænk ja. engang selv, når det ligger og har fået kørt begge ben af en bus, og ja. der står 30 mennesker og kigger på dem og siger, nå, hvad så, i stedet for at hjælpe. Hvis man ikke har noget at gøre derover, så skal man gå væk fra ja. ulykkesstedet Væk fra det. Fornemmer jeg, at der er en øh, gammel, vred øh, faldkræder inde i ja. dig, Anders Breiner? Det er ret færdig, harme. Det er bare, de irriterer mig bare, når folk har sagt, at det er ulykke, så skal jeg overklo. Hold dig væk. Men, men, og det mennesker, tænk når man selv sidder med hovedet smadret igennem forhovedet, og det bløder ens børn, så er det på bagsiden. Hvor fedt er det så, at der står mennesker og kigger på? Det er ikke fedt. Hold da op, hold da op. <laughs> ja, der, der, der fik vi vist uh, tråd på et på. punkt. Nej, jeg vil bare sige, at jeg har snakket med for større færdelsessikkerhed om, at den kampagne, den købte de så ikke, jeg har lavet kampagneoplæg til dem, men det synes jeg ikke rigtig, den var god. Jeg synes, jeg, jeg kan mærke hele hunden. Det er det der tæller. Og Anders, det er den vrede, du har lige nu i dig, den skal du gemme øh, dybt ind i der nu. Jeg kan også sige noget, der kommer folk tilbage fra ulykkesstedet. Øh, så de har lyttet på dine opfordringer. Tak, det glæder mig. Ja. Æh, sig, at brug tænker, den vrede man... og, og, og, og, og, og, og vend den til, til, til det, den opgave, du nu står overfor. for. Nej, fordi der står verden resten af mennesker svilerende, Tony, det er ham, som har øh, eller det er i hvert fald ham, som er øh, ansvarlig for sandordene, som kører ud på greven. Så nu er jeg svært ved. Men jeg skal lige briefe om på den måde no. på, hvad er, der skal ske. Men du jeg har kan ikke set det skilt, vi har med derude endnu, okay. som øh, jeg måske godt kan præsentere for, for seerne, skulle jeg til at sige, for lytterne. Hvor der står Danmarks nordligste punkt, vangen er snyd, og så vil jeg så stå cirka 100 meter væk fra grenen og prøve med en, øh, en megafon som bliver nogen sådan her. Hvad Nej, du kan altså ikke få den til at virke. Hvad er snyd? Og vil jeg så få folk over til der, hvor jeg står. Ja. Okay. Det Anders prøver at forklare er, at han står på grenen, han har en megafon, han er på vej mod grenen, han er så tæt på grenen, som han aldrig har været før siden i forgårs, og har et skilt med, hvor der står noget. Han har en megafon, der snart er ved at du, og, og vil sætte sig ud i det projekt, der er at flytte flyttet Danmarks største turistattraktion 400 meter til venstre, altså 400 meter vestpå, fordi det viser, at Danmarks nordspunkt ikke ligger ved grenen, men derhenne, hvor Mågerne, som åbenbart er mere intelligente end os andre, har opdaget. Må jeg siger noget andet, ja. det er, at når man kører på motorvejen, når man så ser, at der holder sådan en uh, fald i en siden og ved at producere en bog. Ja, ja, ja. mm. Så skal man også sætte farten ned, køre ud i ydersporet, og køre stille og roligt forbi, fordi der er nogen, der vil arbejde inde i nødsporget og producere en bil væk. Du kunne være din egen bil en dag, og det går ikke, at man kører sådan set type vej. Prøv at Anders, jeg synes bare, at vi skal sige, Nej. hvis der er nogen, som helst mennesker har nogen, som et spørgsmål angående sikkerhed omkring fald ulykker over det, så kan du skrive en mail, og så kan du svare på dem i løbet i dag. Det er så sige, man skal også se til venstre, når man går over vejen op ad grenen, for jeg vil jo blive kørt ned af en Ja, og jeg så et spektakulært øh, parkeringsuheld, da jeg var derude, hvor der var en, øh, en Mitsubishi Galant, ikke den nyeste model, som bakkede med her og meget fart lige ind i en Peugeot 306, <laughs> hvor dame så ikke kunne komme ud af førersiden. Hun var ikke fastkæmpet med, over hun var ædermame Ja, yeah. okay. Drama, drama, drama. Og nu et stykke musik. Fuld. direkte fra havnen i Station stationen 3 Startet Lux Og Sun Og det kan man jo ikke lige sige, at den gør her i Skagen. Vi havde jo lovet i dag, at det skulle blive årets varmeste dag. Ja. Og jeg kan overhovedet ikke se en eneste blå plet på himlen. Nej, himlen græder. Men har lunt, som bare pokker. Ja, ja, ja. I hvert fald jeg... i følgeaviserne. Jeg savner Bob Marley, før han fik kommet på speed. Det går for hurtigt, det der. Det, det, det er synes ikke... jeg. Altså, jeg har jo været derovre, og der er det jo altså, det ville stresse dem fuldstændig ud, hvis de fik en sån rytme banket ind så tidligt på dagen. Ja, på Jamaica. Ja, jeg er ja, jo tosset. Men det her det er jo ungt. Ja, ja. Godt, men vi skal øh, til Randers nu. Eh, øh, hvor Lisbeth, er du med os? Ja, ja, jeg er Åh, godt. Men øh, men du har da været i Randers, ikke? Nå jo, jo, jeg var jo hjemme, i går og jeg arbejder i Århus, så i jeg Randers. Fuldstændig rigtigt. Og øh, allerede der har du øh, vundet rettigheden til at være med i dag, ved at svare ja. rigtigt på det spørgsmål. Og hvordan øh, øh, skinner solen i Aarhus nu? Ja, der har været meget grå, gråt vejr indtil nu, men den er lige brugt igennem. Når man det er glad for, så er der en chance for, at det øh, når til skagen i løbet af i dag. Vi vil gerne sætte den op til jer, i hvert fald. Det, det sætter vi pris på. Lisbeth, du kæmper jo om at øh, vinde to øh, billetter til Skanderborg Festivalen, men ikke to almindelige billetter, men to VIP-billetter med alle mulige sidergevinster. Ja. Yeah. Og, og ikke alene det, så har du også mulighed for at endnu en P3-pakke, hvis du går igennem hele øh, striben af spørgsmål her i dag. Og jeg vil godt have lov, for det er nogle dage siden, at jeg har sagt, hvad p pakke ja, består jeg? så jeg vil godt sige siger. det, også fordi, at, at, øh, at, øh, at du har givet ikke fået den nu. Så du kan høre lidt om, hvad du kan glæde dig til. Det er jo nøgleringsholder, kan man kalde det. En slags øh, hals, halskæde nøgle øh, med festligt tryk på. Det er en t-shirt, mm. og der står det, man siger, ja, man siger det, man hører man selv. Øh, og, og så ikke mindst øh, pladen... Øh, Petræs uundgåelige, fyldt af uundgåelige ja. numre fra Petræs lange jo. serie. Ja. Det er jo ren luksus. Det er faktisk ren luksus, og det er der pakket, øh, sådan så, at man kan tage den med på ferie. Og det, der er det bedste, det er, hvis du vinder i dag, så har du to, og så er julegaverne hjemme. Ja, men mindre man har mere end én Ja, det er selvfølgelig okay. rigtigt. Men først er der et spørgsmål, øh, nummer et, og jeg vil bede dig, Signe, om ja. at springe ud. Enkle steder i Skagen, ofte på bakker og klitter, kan man støde på de såkaldte hjælter. Hvad er de beregnet til? Er det A. Reparation af åleruser? Eller B. Lufthøring af fisk? Mm. Oh. Og jeg skal måske lige sige, at vi er usikre på udtalen af ordet ja. Hjelder. Det er stavet H-J-E-L-D-E-R. Jeg... Det er noget okay. Robbie Williams har tatueret på. Stop på A. Du gætter på A? Ja. Og det er det endelig svar, Lisbeth? Det tror jeg. Lisbeth, man skal ikke tro, ja, ja. Okay, det er du. Med den, ja. Ved du hvad, Lisbeth? Desværre var det forkert. Ja, det er i orden. Er det i orden? Ja, nej, det er det jo ikke, men hvis det ikke var være så er det jo sådan. Ja, tak for den indstilling, og have en god sommer. Det er jo Anders, er du med her? Jeg er med. Hvor er du fra? Jeg er fra Viby. Det ligger også meget tæt på, hvor vi havde den sidste igennem. Og glimrende. Og Anders, hvor meget ved. jeg Synes du, at du er et orakel inden for at vide om Skagen? Oh, det er meget begrænset. Det er mange år siden, jeg har været i Skagen sidst. Okay. Så øh, det, det skulle begrænse det bliver nok sådan lidt 50-50. Oh. Men uh, det første her, der har jeg jo fået lidt hjælp. Ja, så det, ja. Vil, så vil, det vil sige, hvad er det bud? Jeg prøver, jeg prøver at skyde for B så. Ved du hvad, det er fuldstændig korrekt. Ja, ja. Det hedder anlægget til lufttøring af fisk. Ja. Så springer vi ud til spørgsmål nummer to. Hvor mange borgere bor der i Skagen Kommune? Er det A. ca. 14.000 eller B. ca. 20.000? Åh, oh, ja. Hvor lang tid har jeg tænkt? Du har 6 sekunder fra nu af. 4, 3. Prøv lige at sige det igen. Hvor mange borgere bor der i Skagen Kommune? A. 14.000 eller B. 20.000? 14. Det er fuldstændig rigtigt, Anders. Ja, det var så lige skud, men ja. det var sgu så. Uh -huh. Ja. Så får du spørgsmål 3. Den tilsatte kirke hedder oprindeligt Sound Langt. Sankt Laurenti Kirken og er opkaldt efter skytte af henglen Eng jeg skal tale Skyth Skyth er samme navn. Udover at lægge navn til kirken over byens hovedgade har denne helgen også lagt navn til et fænomen, der kan betragtes i august augustnatten. Hvad er det? Er det a et stjerneskud eller b et nordlys? Så vil jeg også et nordlys. Ja, så... Vurderer du eller gætter du nu? lige tænker Okay. Lige mig det igen, spørgsmålet. Det er et lang du... langt spørgsmål, og der var, tre, der var mange uh, sproglige fælder i det, så ja. jeg, jeg tager den lynhurtigt her. Er du okay. klar? Ja, det er klar. Den tilsandlede kirke hedder oprindelig St. Laurenti Kirke, opkaldet for skydshællende sammen navn, Udover at navn kirken. <laughs> Hvis er den også til der betragtes i august Hvad er det? et stjernesbud uh, okay. A eller B i den nordlys? <laughs> ah, det er, Så fik vi den også. Jeg er for, at vi skal have et svar. Du stole på din intuition, Anders? Ja, er det er her i Danmark vi snakker om. Ja, nu er det ja. også der stiller spørgsmål og der der stiller svarene. Nå, nå, okay, nå, jeg tænker mere om fænomenerne, det er, Ja, det er også i Danmark. Det. Ja. Det er Danmark. Skal jeg svare nu? Så er det sgu nok stjernes kugle. Jeg er fuldstændig korrekt. Ja. Anders, jeg okay, er ikke så meget her Her kommer spørgsmål nummer 4. Hvad indgår i Skans byvåben der stammer fra 1535? Er det A en jolle og et svær eller B en fisk og en rist? Og jeg tager et spørgsmål en gang til, for du spørger lige om lidt. Hvad indgår i Skagens Byvåben, der stammer fra 1535? Er det A, en jolle og et svær, eller B, en fisk og en rist? Ja, det, er altså, det, er en, øh, det er jo sådan en fiskebytte, det der. Så jeg, jeg, jeg skyder på fisk, så. Altså B, en fisk og en rist? Ja. Er det dit endelige svar? Ja. Du er heldig i dag, Anders. Og nu har du en øh, hel plade til lige at øh, øh, summe, summe dig. Når du ikke røger ud, du er stadig med. Vi spiller et stykke musik og vender tilbage om et overrøjelig blik. Late back It's a Beautiful Day. Vi er i gang med lokalmesteren, hvor vi jo altså dyster op. Øh, dagens p og ikke mindst at vinde på i morgen to billetter til Skanderborg-festivalen. Og Anders, du er meget tæt på, at være tæt på at være den, der går med dagens pakke. Hvis der er to spørgsmål derhen, er du klar? Jeg yeah. Yes, sådan skal kommer spørgsmål nummer 5. Kun ganske få købsteder har som Skagen et valgsprog. Hvordan lyder det? Er det A, vort håb til Gud alene? Eller B, Kristus er vores hyrde? Åh, det er et spørgsmål. Men du skal vel have det en gang til. Sådan er det jo med dig, Anders. Kun jeg, jeg, jeg skal have tingen en gang til, ja. ja. Kun ganske få købsteder som Skan har et valgssprog. Men hvordan er Skans valgssprog? Er det A, vort håb til Gud alene, eller B, Kristus er vore hyrde. Hvor i nu, ja, men må jeg lov til at, uh, ja, okay. Vi lukker for ja, boxet. Du, Christ, hvad sagde du Christus af hvor hylde, eller hvad? Det var B'eren og det andet ja. var. A'eren er, vort håb til Gud alene. Vi kan ikke nå at sende det ja, skriftligt til dig. Vores håb til Gud alene er dit svar, og det er fuldstændig korrekt. Det er oh, fuldstændig korrekt. Der er ved det er sidste spørgsmål. Det det er det er svært at komme uden om Skagens karakteristiske gule bygninger uden at nævne arkitekten Ulrik Plesner. Han stod fader til mange af de huse man i dag på under kalder typiske skenhuse. Men hvilket år døde Ulrik Plesner? Var det A. 1933 eller B. 1956? Signe, tager du det en gang til? Det er svært at komme uden om Skagens karakteristiske gule bygninger uden at nævne arkitekten Ulrik Plesner. Han stod fader til mange af de huse, man i dag beundrer og kalder typiske Skagenhuse. Men hvilke år døde Ulrik Plesner? A. 1933 eller B. 1956? 1956, siger du? Det var det med, at der er en stor forskel på de to der. Ja. Ja. Skal jeg have et svar? Så skal jeg, at at skal jeg svar inden bredbåndet slår ind? Ja, yeah, men altså, jeg tror nu, han... Jeg tror svar. han... Øh, han, 1 er, han er En og tre er skal En og tre er tre. En og tre er er og jeg vil også En og her En det er, smuk, det er nemlig den rigtige holdning at have, ja. Anders. Ja, jeg ja, er nemlig meget ked af, at Klumpe gik hen og døde der. Hvordan, hvordan følte du det, der Klumpe Jamen, døde? Jeg havde det skidt. Ja. Det må jeg sgu sige. Altså, nu har jeg jo set på sådan nogle her op på uh, Naturhistorisk Museum. Jeg er jo glad for at se, det. de hænger udstoppet op på væggen. Så nu troede jeg jo, jeg skulle op og kigge på en levende en. Men det blev der så ikke, uh, det blev så ikke den her gang. Nej. Desværre. Må, må, må jeg spørge, er der nogle af de ting, du vinder i dag, som du vil give videre til Klumpe? Ja, det skal jeg overveje. Okay, men så kan du lige ringe ind, hvis det er for du, at du skal jo tænke over det noget tid, Anders. Det. Så det er nej, Du ringer bare ind i morgen eller løbet næste uge, når du har taget ja, beslutningen. Kan, hva, vi hører fra hva, er fra dig. har Du har vundet en nøglering, en dejlig plade og en t-shirt. Og øh, også lejligheden til at deltage i morgen, som jo er den sidste dag, hvor vi spiller om det helt store. Vi ringer dig op. Ha det godt. Og ja, men, tak med. for det. Tillykke. Okay. Jo, tak. Altså det vælter i øjeblikket ind med mails på vrindsk også hvor at folk anklager Anders, som jo for kort tid siden blev lokalmester om, at han var for lang tid om at svare, og han nåede at hente alle svarene på internettet. Og jeg kan love, at nu har han jo ikke løbet afsted med en store gevinst. Det er jo først i morgen. Så i morgen bliver der strammet så meget op omkring Anders. Og der får han meget, meget få sekunder til at svare hver gang. Jeg tror, jeg tror ikke, at han vil han, have Og det er jo heller ikke sagt i Kongersbibetien, til at man ikke må prøve at trække tiden ud. Nej, nej, han nej, var bare smartere nej. end også i dag. Ja, men jeg fornemmer, at der er noget, jeg fornemmer, der er noget dårlig stemning. Øh, og folk synes, det er åndfærdigt, fordi det er det er jo meget attraktivt, der er fuldstændig udsolgt til den her festival. Det er derfor, at Anders Beinhold er en imellem, så der en faldgred, at der ikke lige sidde her og slå en lytteovne i hovedet. Hallo? Hallo? Beinen er snød! Beinen er snød! Snø. Kom væk derfor! Det er det her, som er den punkt! Anders? De kommer ikke! <laughs> Nej, Anders, problemet er, at du skal stå hen, hvor de er, og så jage oh, oh, hen. Åh, oh, der går en bil! Hey! Må jeg stoppe? For det første må I ikke køre her, vel? Det vil jeg godt lade mig. Hvorfor? Det, det vil jeg bare i bare kørsel så burde du undtagen for sandormen. Er I klar over, at lige nu holder I et dejligt Mitsubishi Peo på Danmarks nordligste punkt? Er I klar over det? Ja. Chaufføren sig nej er over på den anden side. Jeg står altså med mit skilt, hvor der står Danmarks nordligste punkt. Grenden er snyd. Der har kørt fire sandorme forbi. Og det er jo altså de her traktorer, der kører folk ud på snydegrenen. Hvor de så kan stå, ja, jeg står, hvad hedder det, Kattegat og i røde Rødehavet på den anden side. Nej, det gør du ikke. Det er snyd. Det her er Danmarks Nålige Punkt, det var du klar Nej, men det er jo fedt nok. Du er blevet bedraget. Prøv at, i mange år har vi lært i skolen, at grenen, det var Danmarks Nålige Punkt. Men nej, det er her, hvor vi står. Er det ikke, øh, øh, hvad tænker du lige, når du hører det? Faktum. Jamen, det er jo helt fantastisk, ikke? At man kan finde så mange folk. Jamen er det ikke sandsyn? Det var fuldstændig. Men hvordan har du det med, at du nu er på Danmarks øh, altså nordligste punkt? Det her, altså man kan sige, fastlandet i Europa slutter, inden vi når øh, de er fattige eller ikke fattige, de er nærige nordmænd, som ikke vil give ud af deres olie i EU. <laughs> det, ved øh, det ved jeg ikke. det Anders? Ja? Har du prøvet at være henne til der, hvor de, de mange øh, nærede mennesker står og taler med dem, og får dem til at gå hen, i stedet for at stå henne der, hvor de er, og så råbe øh, ud i intetheden? Ja, det har jeg. Og hvad skete der der? Æ, det er derfor, jeg står alene nu. Det var det, der skete. <laughs> Æ, der er ikke nogen, der reageret på det. Æ, og det er fordi, det er tyskere, Anders. Ja, men der kommer et par nu. De tør ikke rigtig gå hen. Men øh, hvis jeg lige fatter megafonen igen. Ja. Og, og hvis Tony Scott, øh, som jo er med os som fotograf, med et kamera med batterier i. Tak ja. til Konrad, vores webmaster, for det. Æh, <laughs> kom herover, Palen er Kom herover. Det er der, der går stort De er også tyskere. Så kan du så sige det på tysk, ikke? Kom på tysk, Anders. Kom af der nordligste punkt af jer. Skal I høre, jeg går lige hen og snakker lidt. jeg spørge noget? Kan ich frage evendt. Hej, hvor er I fra? Nej, nej. Germany. Did you know that this is the most northern point? The most northern point. Did you know that this is the most northern point in Denmark and not that shitty place up there no. where we've just been? No. This is the most northern point in Denmark. Uh, no, I didn't know it. Uh. Isn't it a, a big surprise for you? You're det skal have Okay. Tak. Sandormen, stop! Sandormen! Jeg tror, vi skal have noget musik. Folk vinker bare, som om vi var idioter på en strand. Du skal gå ud foran, Sandormen. Stop, Sandormen. Direkte til dig. Vi er sat lidt fra Havnen i Skagen. De sprøde heste. Yeah. og you Super, yeah. Just a super a Duper Love. Vi sidder jo altså her på Skagen Havn og har sendt vores, hvad hedder det, når det er den tredje halvdel? Vores, vores, vores bedre tredjedel. Ja, vores bedre tredjedel til grenen, altså til den falske gren på Skagen, ja. Anders. Og hvor er du henne nu? Altså, for det der er Danmarks ståeligste punkt længere nede, Danmarks ståeligste punkt er længere nede, der er, hvad hedder det, er du på vej op mod Grenen? Og der er seks med langt, når man går. Anders, det du lige skal sige, det er rent geografisk, du er på vej ned mod Grenen, for så afmonterer du hele historien, ikke? det er ikke, jeg vil lige til stoppe. Undskyld, er I danskere? Nej, jeg er I svenskere? Godt. Er I klar over, hvis I fortsætter 500 meter den vej, ikke? Ja det er Danmarks nordligste punkt. Ja. Ja. Det ja. ja, ved vi. Det vi ved godt at grenen det snud. Ja. Anders, Hvor, hvorfor er I så der? Hvorfor har I været på Hvor er I værd på dagen? Hvor mener du herude? Ja, det er snud. Det nordligste punkt i Danmark er ja. det over. Ja. Nu er vi på vejen dit. Mm, det er noget. Anders, det, det er noget. De lyver med. Det. Prøv at spørge dem. De god ved at ikke engang, hvad skotbanen. Æh, de er gået heder. Okay. Men vi havde kendt. Ah, se <laughs> vi mere. Det okay. der sker nu, det er, at sandormen kører forbi. de Scott stiller op med skiltet. Ja, de blot. peger. De peger. Ja. Det er det ikke Tony, som vi kender, der kører den her traktor. Anders, prøv at forklare, hvad er det, der står på skiltet? Der står nu. På skiltet står der Danmarks nordligste punkt. Grenen er snyd. Og så peger vi ned mod svenskerne. Hvorfor? Hvad er svenskerne med det at gøre? Spanien er snød. Landmark står det til punkt af den vej. Landmark... Nå, mens jeg ikke er der meget vink, og punkt af den vej. Det er ikke andet, om det virker. Hvad sker der? Ja, nu sker ikke rigtig end, at, at der ikke andet noget. Anden er der en traktor med, med den her vogn bagpå, der står sandvorm på, ikke? Nej. Og så, så sidder folk bare og vinker, som om at være jo. Og, og, og det kan man jo ikke forstå, når, når der er en mand med rødt hår, der løber fuldstændig forstyrret rundt ude på grenen med en megafon. Altså, det er det og, og en rød, rød t-shirt, hvor står hullet dørtet, fordi de er ikke er <laughs> forstået. De tror, at vi vil røde grenen. Det er lidt. Øh, ja. Der er lige nogle ting, jeg skal klare. Det ja. vil godt igennem en gang mere. Nå, det skal du det sandelig også. Og det er eneste, der gør mig ked det er der nu der er endnu en faldvogn, der er baseret havnen, her, mens du væk. Men folk kigger ikke, fordi de er ikke gået derover. Vel? Nej, nej, nej, nej. Du, du nej, nej, nej. har, øh, har ret lidt folk, at der kommer mange trafiktaktiske spørgsmål, mens du væk, som vi skal. Når du kommer tilbage, men først skal vi lige her rykke den attraktion hen, hvor den hører hjemme, Anders. Ja, vi er os lidt musik. Mod grænen nu. Tak. Okay. Det var ham, rapperen. Men vi har vigtigere ting, end at fortælle, hvem det var. For ja. det kan man uh, sikkert selv høre. Uh, vi skal til grenen igen, Anders, hvor er du? Jeg står helt ude på grenen nu, og de uh, mennesker, jeg startede tidligere, som vi altså har valgt at... Der er det privatkøretøj, herude, uh, har nu været ude ved selve grenen, og hvad hvordan det var oplevelsen? Var den ikke fuldstændig ligegyldig? var fuldstændig. Det var vores valg, jo. Vidste du faktisk, at det er Røde havet der, og Norsøen der møder hinanden der? Det vidste man jo heller ikke. Nej, ja, det, det, det er det døde hav. <lødselig> det er det døde af. Det kan godt være, at det er rimelig dødt det ved jeg ikke. Anders, det kan faktisk godt bære en Mitsubishi Pajero. Ja, Nej, det jeg kan da godt godt, ikke? Det hvad jeg, jeg kan ikke ja, Hvad sagde du, Anders? Jeg siger, det kan godt. der er så meget salt i det der hav, at det godt kan bære en Mitsubishi Pajero, hvis han kører langsomt ud i vandet. Prøv at sige det til ham. Nej, <tøj>, jeg går væk. Det, det gider jeg ikke at sige. Jeg prøver at se, med jeg kan gå helt ude på grenen, og det er det altså derude, hvor folk står. Nej, <lød>, jeg står ude på det hele sted, det sted. <lød>, og det er bare rigtig sjovt. <lød>, øhm. Du har sagt seks gange, at du står ude på grenen, men du er stadig ikke kommet ud. Nej, det er fordi, man går længere og længere ud for hver gang, man kommer ud. Står nogen her, kan de spørge, hvor kommer I fra? Hold Hvor kommer I fra? Tysk. Nå, nå, nå. I fra Norge? Sverige. Sverige. Vidste I, at Danmarks det punkt ligger derude? Nej, det vidste jeg ikke. Det vil sige, at I er blevet bedraget, Hedder det det på Bedraget. Bedrogen? Det var sådan bedrug, ja. Sige også, at de ikke er var tysker. Øh, <laughs> altså, de har taget røven på jer. For at sige det rent ud. De har drappet arslet på jer. De har, øh, øh, det hurtigste punkt er det noget. Hvordan har I det med det? Lige for, de det der siger I så. Var det. Ja, der har været nordlækkert. Var. Ja. Nej, nej, det er det Der er der stor diskussion imellem. Ja, det er det, Kan I se det? Er det ikke rigtigt? Jeg vet endda. Ja, du må kunne se det. Er det korrekt? Nej, Ja, det er nok for det. det ja. Anders. Vi er sat i tvivl blandt. Nå er sat i tvivl blandt, er nogle af de svenskerne der står herude. Kan du og, ikke? Øh, ja? Kan du ikke sige at Cornelis Resvig rigtig var hårdinder? Jeg er gået væk fra dem, men der er en der går og filmer her. Okay. Resvig der noget. Hvad, hvad er det du filmer? Kan. Hvorfor? Det er flot. Hvorfor? Det er at de, to herrer der mødes. Hvorfor? <laughs> Ej vel, det er nemlig derfor, at du ved det ikke. Og ved du hvad, min, min kære vand, det her det er syns bedrag. Det nødligste punkt ligger derude. Hvordan har du det med den oplysning, når jeg fortæller dig det? Ikke så godt. Ejvel. Ej vel. Det er jo snytter så. Ja, og hvorfor har de det? Fordi de vi ser det herude. Ja. <laughs> Men jeg ved ikke, hvad vi skal gøre ved det. Ej, det er en top, top, top voksbop det her. Tak. Ej, der kan ikke finde tyskere. tysker er sjove. Tony, øh, min øh, assistent. Ja. Ej, er der nogen tyskere til stedet? Hvis de står ved siden af en anden på sådan en, en lignende sandsynlig tysker. Ja. <laughs> ja, men det er ikke rigtigt nogen, der gør. Så enkelte, altså, det er der gør. Det ser sandsynligheden lidt vanskelig ud. Hvis vi fordi... kigger meget op på det nu. Det kan jeg ikke forstå. Det Deutsche. <laughs> Nej. Anders hvor mange mennesker befinder sig i alt ude ved der er været en 3-4 tusen nu, okay. tror jeg nok. Der kommer en her. Hvor kommer du fra? Jeg kommer fra Sverige. Du, du, du, du kender ikke nogen tysker? Vel? Nej, jeg ikke ingen tysker. Jeg kommer okay, okay, fint okay. Nok. Du, Det er godt, du. Bilen går ud i havet. Kendte noget lort. Hvad hedder Hvad hedder det? Hvad skal vi nu? Ja, vi skal ja, finde nogle ja, tysker. Det skal jeg ja, ikke der, finde tysker. Der er 9 minutter til nyderen. eller vi skal lave lidt Om jeg skal blive ved med at væve rundt Væ i 10 Eller op. Nej, Anders, så prøv at Aders, du kommer også... igennem en gang til, og så skal vi. Vi har 9 minutter til nyderen, ikke? Find en tysker, for ham til at stå stille. Du skal bare stille standen. Ja. Og så tager vi dig lige så snart, så prøver vi at vi en sig når du har en tysker. Okay. Og det er okay. mest hvad vi kan sige nogle ting, øh, som, som er sjovt til tyskere. Yes, ja, det er modtaget, og jeg afventer. Der kommer en ny sandrum, Det der kommer om tre minutter, så går jeg ud fra, at der forhåbentlig er tyskere den morgen. Ja, og så mange hår på benene, så er det sandsynligvis tyskere. Det har normand også. Ja, Jamen, nordmænd men nordmænd har hår, der, der er, sådan, ja, de er sådan mere olierede. Prøv på, prøve, prøve med, mætte dig, Anders, vi venter alle i spænding. Ja, det kan jeg Vi ikke bryder nu ind i franskmanden, fordi Anders har nyt for grenen. Anders? Forstår det nu det, er Tony med, som nu gør øh, de netop ankommet på med. Skal de høre billetmanden her? Mig, at de spørger noget? Er der nogen tyskere med? Ved du, om der er tyskere med her? Nej. Det ved jeg ikke. Hiss. Jeg løber ned bag. Oh, nej. Det er meget, godt. meget dramatisk gravitation, vi, vi har. Jeg tror, jeg tror, at der må være nogle tysker i øh i ringer op igen Sandorven. Selvfølgelig er der tysker i Sandorven. Der er... Øh jeg hører, om der er sket noget. Det kan også være, at han simpelthen er faldet. Det er en meget, øh, meget entusiastisk repotage, synes jeg, at vi ja, har ud. Jeg ved ikke, om vi nu går til musik igen, eller om vi kan få Anders igen. Nej, vi, jeg har jeg har Anders jeg, vi har Anders med igen. Anders? Hallo, Anders? Anders? Hallo, kan du høre mig? Ja, Anders? ja, ja. Er du i kontrol over telefonen? Er der nogen tysker? Det er ikke... Det ser ikke ud til, at der er nogle tyskere, tror jeg, men øh, der står nogle svenske og siger, okay, jo, vi har da hørt nogle tager tyskere, og det er de dem, der på vej ind, som vi snakkede havde før. Det er Tony. Tænker. Det er Tony. Okay, Anders, vi kommer den nok ikke nærmere. Nej, fordi at der kommer mange ind, sgu. Men vil, vil Anders, du høre det, at det her som en succes? Anders? Nå, hvor ser Anton igen. Han er blevet, ja. Der er et stykke musik. Ja. Jeg synes, at vi skal tage et stykke musik, og så må vi vurdere, øh, når Anders kommer hjem, om hvorvidt det her ligesom øh, har været en stor succes, eller om han føler, at han har fået flyttet Danmarks største turistattraktion. Her var det Kalish, som altså underholdt os, mens vi igen nu har fået reetableret øh, forbindelsen til Anders Breinholt, som nu er gået ind i en sandrum. Ja, det, jeg er oppe i nu. Og øhm, folk snakker lyst i våben, som om at ø, de har aldrig set noget i det var? Hmm. var. det sorte haver, var det røde havet, var det middelhalede, var det kattegat? Altså de snakker lyst i det. Og der sidder en, en svensk frue ved siden af mig, som er ved at tørre sin fødder af på sand. Jeg <tød -3> holde uh, mig selv. Det er også der, så man mander. Det er som en ting om det. Almost dårn. Det betyder nok, at hun ikke, ikke er dejløret på det, vi har lavet. Jeg skal ikke kunne, hvad jeg siger, lykkedes ja. det? Lykkes ja. Hvad det nok? Lykkedes det? Jeg spørger de dame, lykkedes det? Nej. Nej. Når jeg tager en mobiltelefon op i hovedet på hende, så ser hun meget skræmt ud, som om der står en tiger foran Anders, hvad vil du selv konkludere? Føler du, det, det lykkedes dig at få flyttet øh, turistattraktionen? Nej. Nej. Det, nej, nej. det synes jeg ikke, er ikke det. Har du vundet folket? Kom, jeg nej. nej. Måske? Anders, der er 10 sekunder til nyheden. Er det noget, du føler, du må sige, at vi lukker ned? Tilbage til studiet. Er tilbage til København. Og jeg er på med. Klokken er 11. Via Satellit. Radio med Vrinski direkte fra havnen i Skagen. Denmark Radio præsenterer stolt. De sprøde heste. Anders Lundmæssen, sine linge fest og Anders Breinholdt er. De sprøde heste. Vi går på havnen i Skagen. Vi venter på øh, de særede rester. Anders Breinholdt og Sandrom kommer til. Og I mellemtiden så kan vi jo også godt begynde. Ja. en mulighed for og se en død klumpfisk. Yeah. For det er jo det vi snart har mulighed for her på havnen. Klumpe øh, 1 2 og 3 Det er, for, mye, mye, mye, mye. Det er en klumpfisk, Den er død. Vi har den her nede. Man kan se den lige yeah. Så hvis du har lyst til at deltage i vores afskedsjam for klumpe, så kom ned på havnen i Skagen, hvor en par hvor vi jo altså om lidt, skal til at sige lidt farvel til klumpe. Jeg forlader vi Cornershop for at sige velkommen til den Du kommer jo fra øh, Nordsømuseet, og øh, hvor langt er det, du har kørt med vores øh, dyrebare last her til morgen? Det er 45 kilometer. Har, har det været en uproblematisk tur? Ja, den har ikke gjort de, de store indvendinger mod den lille tur. Det er, det er jeg glad for at høre. Du kommer jo selvfølgelig med øh, vores allesammens klumpe. Kan du ikke fortælle, hvornår og hvordan døde klumpe? Jamen, klumpe han afgik ved døden søndag, og hvordan han afgik ved døden, det er et godt spørgsmål, som vi også meget gerne vil have besvaret. Men det er sådan med klumfisk, at hvis de er indvendt skader, så kan man ikke se det, før man skærer dem op. Og udvendigt så den ganske fin ud, så det må være noget indvendigt. Hvordan var det, at, at fisken kom til jer? Jamen, den var fanget af nogle fisk ude fra Tiberon, som så sendte den ned til Jyllandsakvariet, og Jyllandsakvariet kontaktede sig også, og så der den. Så er vi i vores karantænebassiner. Men hvorfor er det, det er jo ikke I har også lige mistet nogle andre klomfisk For øh, kort tid siden øh, På grund af, af, af, af jeres brand Men hvorfor er det, det så altså, Hvorfor kan man ikke bare købe en klomfisk Jamen det kan man i princippet også godt, men så skal man ned til Sydeuropa, ned til pøsten ude fra Portugal, så skal man have transport til Danmark. Og I kan selv forestille jer, hvordan en 30 timers køretur op til Danmark, hvordan det vil foregå for en 10 kg øh, tung fisk, så det tror jeg simpelthen må overleve. Så skal man have den op, så skal den flyve sig op, og det bliver bekostet. Jeg har engang øh, været øh, på Mallorca og, og hentet en blæksprog til Danmarks Aquarium, øh, og den fløj, der, der havde vi så to med en døde i luftrummet over Hamburg, fordi øh, vandet simpelthen blev for varmt Det er kolossalt kompliceret fraklevende dyr, og, og det de er så skrøbelige ting så er klumfisk. Men hvorfor, når man så nu har en klumfisk, mm. hvorfor er det sådan altså de dør så nemt? Men det må man kan jo, kan ikke sige, at de dømme. men der er mange forhold, der skal være i orden for klumfiskener. Og det er især de forhold, den kommer fra, der skal være i orden. Det vil sige, at den skal være taget uden skader, den skal være fanget på et rigtigt tidspunkt foråret, den skal ikke have indvoldstorm, den skal ikke have parasitter den skal have udvendige skader. Og så sidst, så skal lære lærer blive så der er utrolig mange ting, som skal være i orden, for man kan få den ind. Hvornår var du klar over, at, at, det, at, det, at, det, var noget, at det gik skidt på klumpe? Det var jeg først, jeg mødte på arbejdet mandag morgen og så den. Og hvordan var din reaktion? Men nu er det jo, selvom det er plumfisk, det er kun en fisk, så jeg vil selvfølgelig sige, at det er jo ikke sådan man fælder en tår, men man er da ærgerlig over det. Jeg var med til at fodre den i fredags, og jeg havde håbet på det bedste, så man er selvfølgelig ærgerlig over, at man ikke kan vise den frem til publikum i fremtiden. Jeg synes, det er fanden på vingen noget, men jeg havde engang nogle praksmalinger gået i noget i noget karantæne ude i Dammeuskvaren, nede i kælderen under Dammeuskvaren, og så var der en militær, der igen noget, og så var alle praksmalingerne døde mandag morgen. Der kan ikke... Man kan, man kan ikke forestille sig, at der har været nogen form for foul play involveret i en fiskens død. Ja. ja, den var låst inde bag lås og slog med alarm, så det tror jeg simpelthen ikke kunne lade sig gøre. Og I føler heller ikke, at det er nogen af jer, som har øh, tabt et retskål ud i eller på en eller anden måde lavet nogle, øh, nogle fejltagelser, som, som har været forudsaget klumpestød? Nej, jeg tjekkede akvariet bagefter, og der var ikke nogen, der svømme rundt dernede, så det så ganske fornuftigt ud. Har, har, der har ikke været politi ind over, kriminalpoliti ind over øh, dødsfaldet, ne? Der er godt nogen, der har foreslået det, og ringte Charlotte Holmes også, men øh, han eksisterer jo ikke mere, så vi må lade det stå hen i de uvisse. Øhm, nu der jo ikke, når man kigger rundt på havnen, kan du også se her i dag, hvor utrolig øh, populær klumpe er. Der er vel kommet øh, ret spil mennesker 100 mennesker hernede. 6.000 mennesker for at sige farvel til, øh, til klumpe. Kommer det bag på dig den her utrolig massive opbakning, som, øh, som altså en død fisk har? Nej, det gør det egentlig ikke, fordi at man kan se, hvordan medierne har skruet den nye klumpefisk op gennem det sidste, så det kommer slet ikke bag på mig. Og den gamle var jo også en meget, meget folkpopulær skibelse, så for det er ikke nyt. Men Thorsten, hvad er det i klumpfisk, der gør, at det ikke bare er endnu en makrant, man har set og så kommer ud og spiser nogle pomfritter? Fordi jeg har jo set klumpfisk øh, nede i Barcelona, der var, der var ikke nogen øh, spanier, der gik rundt og, og græd, øh, og, det, og der var klumfisk der, som havde store skader. Og de nå, okay, det er en klumpfisk. Der var ikke den sentimentale holdning. Og så også en ud man spiste klumpfisk. Om grund til, at der nok har været den store polemik med den gamle klumpfisk, det var, fordi man har set den og fulgt den i næsten fire år, fra den vejede 10 kilo, så til den vejede 300 kilo. Så når man kom med børnene år efter år, jamen, så var den noget større, og man følte at hver gang, man så at den, kiggede på en og lige af og kunne finde på hvad som helst. Så øh, det er en utrolig spændende fisk. Ja, den er spændende. Og jeg kan sige til lytterne, at øh, du har haft t-shirts med os. Så vi har nu t-shirts med, med... Øh, klumpe på maven, som vi jo øh, altså nu vil, vil bære med værdigheden om vi om ganske få øjeblikke skal... Ja, skal lad os få fisken fra og så er det et stykke musik, ja, og, og så øh, bringer vi livet ud. Bring out your dead. Så er vi inde ved Thue Vest, og tak til ham, og her med tilbage i havnen hvor jeg også med glæde kan annoncere over på det øh, radiolyttende verdensbillede, at Anders Brændhold er tilbage. Anders, velkommen, og hvor har det dog været uhyggeligt øh, grænsende til den nærmeste ting, der se dig øh, i krise. For det var jo det, der lignede en krise ude på grenen. Altså, lad ja. mig sige det på den her måde, at øh, ja, Sverige ja, ligger så tæt på Danmark, men alligevel er der så mange kommunikationsproblemer, mm. Men det var ikke kun sproget deroppe? Det værste er, at vi så kører med Sjandormen forbi den nordligste punkt, som ja. ikke er grenen. Der er der en masse fiskeruser derude, og så spørger turisterne om de ham, det han ved nok det hele. Hvad fanger de derude? Mm. Og der måtte jeg så gå op til chaufføren forrest i Sjandormen og spørge. Og så lyder det som om jeg vidste, dem, der fanger de makralder ude og mange sild. Okay. Laks, rejer, udslinger, nej, jeg aner ikke hvad de fanger. Nå, Men nogle er svenskere, ja. så sagde at det er laks. Nå nå okay. nå, så er bare fint nok. Hey, hey. Jeg står, den af? jeg står nu herovre ved øh, den her nissan sammen med dig, og ikke mindst en, øh, en, øh, en, man kan vel godt kalde det for en lige pose. Det er bare en sort skraldesæk, men i dag er det en øh, lige pose, og så en kasse med is. Torsten, øh, skal, vi, skal, vi, skal vi ikke se at, at få Klumpe ud? Jeg skal lige først bede, hvis der er øh, folk, der hører det her og er med, øh, politihjemværende, komme ned og dirigere den her bøbemængde, for det her, det er jo over, vi? Der er jo folk, der trænger sig på nu, og Anders, så faldt man, så må du gå ind og, og bare en smule retledning. Og nu kommer Klumpe altså ud. Jeg kan nu se uh, Klumpes ene finde. Ja. Og jeg kan se faktisk hele Klumpe nu, og man kan jo se, at Klumpe har, har haft øh, et, øh, et sår på maven. Ja, det Er det et stort sår Torsten? Det er sandsynligvis skrabbemærker for det trål, den er blevet taget i. Og den er, den er jo, og den er jo frossen? Ja, den er frossen. Altså klumfisken med, med dens kød og sådan skælen blev meget, meget hurtigt kommet til at lukke forfærdeligt, hvis den ikke var frossen. Så det vi jo simpelthen til at fryse den ned, den var død. Og det her gør vi selvfølgelig med andre klumfisk tidligere. Selvfølgelig undersøger dem for at finde ud af, hvordan de dør, men også for at finde ud af, hvor gamle de egentlig er. Og det er jo lidt af et mysterium. Men altså, kan man se noget, noget galt på den her fisk? Jeg har jo aldrig set en øh, levende klumfisk, men den, øh, den ser vel meget normal ud, eller hvordan? Den ser forfærdelig normal ud for en klumpfisk i den størrelse, hvis man selvfølgelig tager på af den af frossen lige nu. Så øh, den skulle have været skåret op, hvis man skulle have fundet ud af, hvad der er sket indvendigt. Og, der, øh, og der, øh, det er utroligt utrolig mange mennesker, der har samlet en ufattelig interesse omkring klumfisken. Hvad, øh, nu står du her med, med et barn på armen og, og skal vise klumfisken frem. Er den nu som noget at regne med? Er hvad, hvad, har du nogen sådan, synes du det er synd for klumpe, eller hvordan har du det med klumpe? Nej, jeg har ikke lige noget forhold til den klumpe der. Hadde det været den store, så tror jeg nok, at jeg synes, det var lidt synd for den. den ud. Lad os få klumpe over på bordet, så alle kan, øh, kan komme hernede på havnen og sige vel er øh, klumpe. Og jeg kommer altså med den, det er altså en ordentlig øh, krabat. Ja, den første, hvor meget var det den vejede? Skal vi lige have igen måske. Den vejede 300 kilo, den døde. Og den her vejer, den vejer 10 kilo. Ja, og jeg kan måske godt i tilføjelsen også at det skin. det går i orden og den her mikrofon begynder at du jeg har vi den, at, øh, at klonfisken er jo, så vidt jeg ved, det dyr i verden, der vokser mest fra æg til fuldvoksent individ. Det er sådan, at, at øh, den lægger 300 millioner æg, øh, og det er det dyr, der lægger flest æg månedssigt. Og så er de så små. Og så bliver de så store. Det vil svare til, at mennesker, hvis de voksede, og det, det er det, Anders Breger, du skal sætte dig ned, når du hører det her. Hvis mennesker vokser lige så meget som klonfisk, altså proportionalt set, ikke? Vil, når du bliver voksen, være på størrelse med arm. Det Det kan jeg ikke kan man sige noget om den her fisk? Er det, er det en dreng eller en pige? Er Den to 2 år eller 10 år? Eller? Jeg har ikke lige undersøgt kønsorganerne på den, og de sidder også indvendigt, så man finder ikke nogen tissemænd på den her, så man er nødt til at skære den op, hvis man skal finde ud af, om det er en dreng eller en pige. Hvad angår alderen? jamen øh, Det var, som jeg sagde tidligere, lidt af et mysterium. Jeg vil skyde den til at være en 2-3 år gammel, men man kan ikke sige det med sikkerhed, fordi det, man leder efter fisk, det er der søgersten, og dem har vi altså ikke fundet i klumpfisk endnu, så det må forblive et mysterium. Må jeg afbryder at komme nogle praktiske kommentarer. Mange mennesker vil ikke godt se klumpe ligge herovre. De oppe i en lang række gå forbi. Det er det, vi kalder en lady pirat, som man altså kan alle sammen tage afsked med. Øh, med øh. Og vi skal sige tak til øh, Kolderhutelsen fra borg som vi ja. har stjålet under morgenmaden tidligere på dagen, ja. som står og prøver bordet ved siden af. Ja. Må jeg spørge... Hvad Sofie, du? Sophie. Sophie, hvad tænker du, når du ser klumpe 2 ligge der? Det jeg ikke. Er den sød? Hvis ikke den er grim. hvad synes du? Jeg synes, den er fed. Kan I tænke at kæle den? Nej. Okay. Skal vi have noget musik? Jo, jo. vi skal i den grad noget musik. Og så kan folk altså komme lidt på havnen i skagen. Ja, hold jer i bevægelse. Det er ligesom lægens mausolæger, bare uden kommunister. Kom. Uden lægen. Ah, den ligner lidt. Det var Ronin Keating <laughs> Og nej, det er så meget og det er også fordi vi er Vi er jo ikke trænet i bedemandsvirksomhed Så derfor er der enormt meget logistik Det her som vi lige nu kører og, og der musikken skal passe og det hele spiller Men Anders, er du klar på din rolle det der skal ske nu? Ja, vi mangler nogle tekniske specifintigheder Fordi at jeg har fået Ja, er, kan du køre shotgun på en gaffeltruk? Det er det, der er spørgsmålet i øjeblikket, Det kan jeg ikke, men kan jeg kan sætte ved siden af i gaffeltrukken, hvis det kan lade sig gøre. Når jeg kan sige, at jeg legede en gang en rustvogn i sommer til en kattelak, der var jo gået i sin område i måske er meget praktisk, øh, ja, det er, for hvis sådan så er slumpe kommer til at lugte, hvis den ligger her en time mere. Ja. Så, øh, er det, så er det praktisk nok. Ja, så har vi, øh, får vi besøg af driftssundhedstjenesten, og så kommer de suge smiley'ere. Ja. Og det har vi ikke på Brumset. Men vi skal jo altså i gang med at sige ja. farvel til nu måske uh, den mest uh, fotograferede fisk i uh, verdenshistorien. I hvert fald skal den uh, i dag. I hvert fald i dag, ja. Og der er også, det må sige, det er ikke en kritik af folk, der i havlen, men der er altså rigtig kommentarende det her defileringsalløj. Der, der står stadig Sofie lige foran, og det var hende, hun stod foran lige før ja. også. Og hvis hun har defileret, så har det i hvert fald været hurtigere. Ja. ja, og man kan se, at det er børnene, der afgjort har den største og nærmeste interesse for, øh, for klumpe. Ja, og det er også det er børnene, man skal finde. Men hvor skal vi hen med det her nu? Hvor er, er fisken på vej ud? Er fisken på vej igennem, øh, Altså Skal den ud til sidste, sidste vi sted nu? Med ja. det store interesse, der ja, er for den denne fisk. Massive. Og lad bare køen gå videre. Alle skal have lov til at komme op og sige ja, sidste farvel. Ja. Så vil jeg sige, at øh, vi, kan kun af, vi kan først i radioen afsløre, hvor at klumpen skal hen. Øh, ja. Fordi at ellers vil det være et stort optrin, og det der skal ske er måske for børn ikke så rart at nej, se. Nej, nej, det kan nej, vi nej. godt sige. Ja. Så, øh, og når man tænker på, at ligevognen er en øh, gaffeltruk, så øh, skal vi så ikke så langt. Det, godt, ja. det kan vi det kan godt, godt, afsløre. Det kan godt afsløre. Men, Men øh, det er også meget vigtigt, at vi ikke laver mytedannelse nu. Klar. Fordi at, øh, du så, hvad der skete med Jim Morrison og JFK. er meget, meget der med, med mm. folk, de tager hen og generer det, der bor i nærheden, Fordi det er der, han døde og sådan ja. noget. Det vi bare skal have nu, det er, at det bliver stille og stilfuldt. Ikke? Og ingen mindeplade. Nej, der bliver ingen mindeplade. Men der skal forhåbentlig spules på havnen, er der ikke? Nej, der er, det er lige meget. Men er, er gaffeltrokken. Ja, det hele det er, at der er i folkemængden i at nå frem til klumpe. Ja. Ja. Vi men skal jeg spille kan et se. stykke musik, mens vi får monteret klumpe, fordi andre går nu i panik og tager på sine solbriller. Og det er noget, der aldrig, aldrig, aldrig er sket før. Men, spiller men, et stykke musik. Skal vi ikke sige, at vi stiller at spille et stykke musik? Fordi der sidder lytter herude. Jeg tager nu et stykke musik, som jeg har fået bagt frem fra København under stor personlig risiko, og som jeg nu er blevet afspejdet i Danmarks Radio. Det er også vel det er havnen og det er til klumpe. Vi menneskemængden. Det der sker nu, det er at kører forrest med Klumpe, som øh, forlader havnen. Og jeg kan jo som en af de første begynder at vinke farvel til Klumpe, som nu øh, forlader området. Efterfølgende har vi så øh, det, man kan kalde eller følgevognen Bjarne Ries, øh, Som jo så, og der Toni Scott gør mærkelige faktorer. Vi forstår ikke, hvad du gør, Toni. Vi har også havbiolog med, og så ellers kommer der låne følge. Og øh, jeg kan se nu, at massemængden går efter. Øh, Følgebilerne går efter klumpe Og øh, vi burde have En uh, telefonforbindelse igennem Til Anders Breinholt Som jo sidder yep. øh, I øh, efterfølgende bil Efter klumpe øh, Først op for Helmi igen Ja yeah. Danske Loft med Morat City of Dreams. Og øh, nu har øh, Klumpe i hvert fald forladt mit synsfelt og er kørt i øh, Adgidskortagen ud på havnen. Anders Beinhold, du sidder i vognen, der kører efter gaffeltroppen med Klumpe. Det vi øh. er stillet ude, og når man ser på den måde, har lugter... Ja, vi skal jeg gøre det her, fuld. Ja. vi er kørt i Kordesje op igennem Skagenhavn. Jeg er kommet over i Hjørnehavnen, <laughs> hvor der sker det, puh, for, for, at øh, klumpe skal begraves. ikke? Ja. Vi er på Fiskernes Fiskeindustri. Og hvad er det, du ser, Og når er du kigger? kigger? Det er jeg ved at kaste Og så er det ikke engang en. døgn. For helvede, mand. Vi er et sted på havnen, hvor man arbejder med fisk. Ja. Øhm, Og det er døde fisk. Kan vi sige på den måde? <laughs> det kan man bestemt godt sige. Ud for øh, lugten, der er her. Mange vil sikkert sige, at det er lugten af penge, men det er lugten af røget fisk. Ja. Øh, jeg er på vej til at få spille Chris, som står herovre. Jeg se, at Chris er øh, mand som arbejder her. Jeg er begyndt kun at trække vejret gennem munden. Det er en teknisk, man hurtigt lærer, når man det. Er det Chris? Goddag, Chris. Jeg hedder Anders. Vi kommer her med klubben. Hvad kan du fortælle om, øh, om, om stedet her? Ikke meget. Ikke meget, kan der blive sagt. Chris står og selvfølgelig også det rørte situationen. Ja. Øh, klumpe ligger oppe på øh, gappeltrukken fra Eslholt, øh, og øh, det kan jeg godt sige det. Det eneste rigtige sted at aflevere klumpe, Thorsten, er vel her, hvor vi er. Jamen, vi er jo sikkert os, at det foregår i og Det er jo her, hvor vi lader til fiskemæl. Vi er simpelthen på Fiskehus Fiskeindustri i Skagen. Det er her, man fisk op til. Fiskemel, det vil sige, at det er her, man simpelthen fisk ud og kører dem igennem en makbulator. Og øh, uden kommer de blandt andet også en grisefoder, ikke? Ja, det skal da være udsagt. Det må dem, der arbejder her, være med i viden om. Chris, kan du fortælle mig, hvad, bliver, hvad, hvad laver hvad bliver fiskene til her? Vi laver det til fiskemel, som bliver brugt til blandt andet øh, foder til øh, lakser og brater, til øh, køer. Og... Ikke, is, ikke til grise, ikke til lov til grise, små og sådan så træller. Vi får meget i ind til, hvad der. der. Ind, ind. Men er det ikke bare noget med, at vi kommer i gang? Og øh, for øh, hvad, hvad, hvad gør vi? Vi tager vel ikke kassen, som er der, der giver kiste med op med? Hvis vi har bare nødt, som jeg er, så går det Kassen er det hele? Nej, nej. Ikke Nå, kun det. bare fisken. Skal er hvad, øh, Anders og Signe? Mm. Havn i Skagen, lytterne i Danmark. Vesselhold kører... Der skaffer to. Til en rampe. Og det er der, der lugter smidt sykring. For at sige det rent ud, der lugter hestligt. hvad du? Hvad ligger der dernede? Jeg får lige at vide, at øh, fisken øh, bliver ikke lavet om til køer. Det skal jeg lige huske at sige. om til kød, fod til køer. Øh, kommer de til. Det er bare en korrigering. Du mærke, at det, øh, det er åbenbart øh, noget, som ikke er helt dårligt, følge EU-reglerne eller noget andet. Hvem sker der nu? Hvem sker der, hvis vi skal have organiseret det her? Torsten, vil du ikke hjælpe mig med at øh, få klumpe op i selve graven her? så skal vi bare op i. kigger nu ned i øh, en kværm. Jeg forestiller sig sådan en kæmpe kæmpe kaffekværn som uh, kører rundt. Så hvordan har du det nu? Uh, så de høre? Jamen uh, vi er jo vant til at få folk til at gøre det, fordi at uh, de fisken dør hos os, også, de bliver hente deres hjemme der hedder Daka. Så nu er jeg bare med til at se hvordan det, det så foregår i virkeligheden. Mm. Så det er jo egentlig bare at de skal lave sig om til noget fornuftigt. Yes. Godt. Send den altså, ind i lige et store kredsløb, bag Anders for Hyland. Kom, der er er ikke gider give fat i den anden side af kassen? 1 2 3 klumpe, Er det godt? Vi ses, ud til Godt. Du ryger klumpe ned. Er der nogen, der tager bedler? Kom til her i øjeblikket ved at tage et billede. Okay. Og det var at altså... Klumpe, den... som du ryger igennem kverken på klumpe. De det godt. Det var altså denne måde, at Torsten fra Nordsømuseet og Anders Breinholt fra De spredte Heste fik sagt farvel til klumpe. Jeg ø, synes godt, vi kan sige, uden at have for meget sorg i stemmen, at det er jo kun en fisk. Yeah. Så derfor så synes jeg, at vi skal komme videre med noget, som er lidt glæder, Nemlig David Bowie og nummeret Let's Dance. Så forlader vi David Bowie, og nu skal vi fra en af livets øh, mere triste ting, nemlig til en af livets mest dejlige ting. For noget af det, der gør os alle sammen glade for tiden, det er jo Frederik og Marys tur igennem. Øh, Danmark burde de ud at hilse på øh, alle os danskere, som står derude glade og vinker til dem. Og i går var de altså nået til Odense og Anker Bøge. Velkommen til dig. Jo Tak. Det er meget, meget glædeligt at have dig, og tak fordi, at du tager tid i din, i din ferie. Du er mester i Odense stadig. Ja, ja. Vi er på vej til forbror. Forbror. Og er uh, det stadig ferie? Det er stadigvæk, det ind i jo. Ja, men og så, og så lige hjem og modtage Konghuse og sted igen. Men ja. umiddelbart en vurdering af arrangementet i går. I en skala til 10 Hvor var vi henne? Jamen, det er jo helt i top. De, de, de betager jo hele byen og hele landet, og de er lige så søde og de dejlige, som de også kan se. på medierne og borgerne. Det er jo endnu bedre. De er utrolig opmærksomme og positive, så det er så dejligt, som det hovedet kan blive. De. Det er godt for Kongerhuse, og det er godt for Danmark, må jeg sige. Og hvordan har du det i dag? Altså har du ondt i hovedet? Var det en stor fest? Kom til sen Nej, jeg ja, er kommet sent i sengen, men det er ikke stor fest på den måde. Der er mange forpligtige, så meget repræsentationer, vi af på Kongenskivet. det fik godt, et glas vin, mm. men ikke så meget, at vi fik rundt i hovedet. det blev heller ikke søssygt, så det var en dejlig afslutning på en rigtig god dag. Ja men den vin, de serverer på Kongenskivet, der blev ikke rigtig meget for og rigtig ondt i hovedet. <laughs> det smagte jo dejligt, var ganske udmærket. Det er en skødt vin. vin, og så, øh, så, øh, så er det en dejlig vin, en vin fra Kaor. Uh, ja. En KX, måske. Men, men uh, en ting, som vi bare lige anker at du får lov at holde ferie igen, det var. Uh, alt det med, med den ballade, medieballade på Fyn i sidste uge omkring uh, indbyggelserne og sådan. Bare der er noget spor af alle tilbage. Det er da ikke. Alle er glade, og alle, der skulle med, komme med. Mm. der er måske lidt kigger, men det hele er på løbet. Det hele er vendt positivt, og det var dejligt, og det var en smuk dag for af det. og der var over 100.000 borgere på kvæsten går, så det var et skue hun lige. Og oplevelsen i vores Mose var, var jo særlig positiv. Børnene mølede rundt og var benet på. Og øh, det vil sige, det var det var smukt og, og godt, som det i hovedet kunne blive. Og nu ja. snakkede vi tidligere om, at Mary hun spiste en falafel. Har du nogen idé om, hvordan Mary om hun kunne lide falaflen? Det kan vi udtryk for, hun kunne. Hun smagte med pigerne der lavede forskellige bagværk og smagte på det, og var meget optaget af det. Men de var jo øvrigt meget engageret og optaget alt det, de så. Selv æberne. De var også æben, ikke? De smagte, de bespiste af æberne, så det var også en lille hyggelig ekstra oplevelse ude i så hun så abe, efter hun havde øh, kæled med dem? Ja, det ved jeg ikke, på hun gør. De lugte altid lidt sådan nogle dyr, men hun nussede dem, hun øh, glemte lidt at spise, og det gjorde kun også. Det var meget øh, nysgerrigt, og de satte nogle unger på ryggen, og det var også så første, det kunne blive. Havde Mærøen nogen på ryggen? Ja, æberne havde ungerne på ryggen. <laughs> Nå, okay. Er havde ikke kommet så langt endnu. Nej, men øh, der er ikke noget, du kan løfte et lille øh, fli afsnyr på. Er det der nogen på vej? Den må vi uh, vente med spænding på alle sammen. Der var ikke noget nyt. Men tusind tak, Og det er endnu en gang med jer på uh, Anders og Signe som mine vejre. Hvor uh, fuld og helhjertet støtte til, hvad end du måtte have af projektet. Det mm. i okay. det, det er Det var okay. slagt det, ja? Tak, Hej. Hej. Velkommen hjemme, Anders. Tak. Du ser solbrændt, og dog en lille smule også illeluttende virker du. På et tidspunkt med mig kunne vores hjemmeside se billeder af hans afgang. Ripper din håber du det var jo, øh, det var, hvad hedder de, uh, Safradue, og ved du hvad, at de Rundstool. har spillet til alle kongelige i arrangementer ja. uh, i grøn, ifølge TV-avisen. Det fordi du det jo kongeparet, der landede i Aarhus der med, med, med båden med, med kongeskibet, <laughs> og så havde man et interview med, med Safradue i TV-avisen, ja. hvor at uh, journalisten Jebel Nybro, han var helt vildt for at prøve at vide, hvordan det var at spille for <laughs> Og det synes jeg er et godt spørgsmål at stille. Ja, det er hærfet. De? de svarede det godt. Og hvis de har faktisk smagt andet, hvis de har svaret andet, havde det også været underligt. Ja, ja. Men, altså, jeg ved men de også sagde, at det er dejligt super. Ja, men, men jeg må sige, jeg synes ikke at kongen var det værste at spille for. Jeg synes der til øh, rock i parken, der så man da, hvordan prins Hen, eller prins Joachim, i hvert fald øh, er glad hos dig. var bare så fuldstændig sov det Det siger her. man, at han sidder derhjemme og sov, for det var der jo ikke, morfar var der ikke. Og nu hvor vi ved det her, alle sandheder, så er der også noget med noget fiskemæl og okskød, du lige skal have sat fuldstændig en lammepæl igennem, fordi jeg er bange for, at jeg får en fladfiske nakken, hvis ikke du gør det, eller ikke rigtig lige nu. Altså, øh, man laver fiskemæl, smider man efter sine ikke... Der er ikke den, der, ikke, der for... forfra, Anders, forfra. Igen. Ingen bruger man ikke til fødder til køer. Til, til. Og det er under ingen opstem? Overhovedet ikke. Det skulle jeg huske at sige fra Fiskernes Fiskeindustri, som var så rar at tage, at tage sig klumpe. Og øh, som jeg sagde inden længe, forhåbentlig da, hvis alt går vel og, og det hele virker, mm. så kan man på hjemmesiden se, hvordan stedet ser ud, øh, hvor at, at klumpe 2 altså er blevet, ikke dumpet, men er blevet blevet sat af ja. siden. Vi For padler det, lidt, fordi der er 5 sekunder, til vi skal snakke en sang. Jeg skal takke dem der har mødt frem til denne den, som vi tak dig, som har gjort, og du skal tak Simus, tak Asgen, takke, tak jeg kan os Tak dig, takke, ja, vi, jo, vi takker også dig. Med, øh, og så skal vi også lige om lidt til at takke øh, Fru London, som jo har, har, har, har endnu en gang indvildet i at synge afslutningsnummeret, som jo er blevet og nået, hvor vi forsøger at få det hele i en sang. Så tak fordi du lyttede med til de sprøde Heste, og tak til alle dem, som dukkede op her på havnen. Tak okay. okay. for okay. okay. Julia you such a sweet thing Good enough let you... oh, oh, oh. Julia London og hedder <hums> I mean, er, er der varmefri her på med, med jeg er fra i København og um, Aline klar med klokken er 12